Arratxaldeon, entzuleak, antxeta irratian zaudete, largoita bederatzi puntoz azpi, gonekin. Ero-bero, -ero bi astelenetik bein. <risa> <risa> Beno, eta gure demoralbiko azkeneko saioa denez, ba, gauza berezia prestatu dugu gaurkoan. Beti bezala, ez? Beti bereziak. <risa> Beti berezia. Gaur patata bereziak ekarri ditugu entzonaldu zuen bezala. Bai, gaurkoan festa giroa daukagu hemen, estudioan eta bueno, ba beti normalan egotengaren ni Miren Ainara eta Oiana aparte, hobestein ba, laulagun geiago ekarri ditugu. Ke hey <laughs> Yep, yep, yep. <laughs> Hortaz, badak izutek, gurekin erobero, irreti saioar, saio parte hartzaia izain nahi duela, baina gaurkoa, baina parte hartzaia izatea, akaso zaia dago, ez? Oso, eta, bueno, men dago pixka desmadrea, <risa> <risa> batek ez dituela kaskoak entxupatu, beste apajaten, ezakite, baina, bueno, ala ere, zuek parte hartu nahi nebozute, eta gure jai giroan parte hartu, ba... Gombidatuak. Gombidatuak. Gombidatuak. Uhum. Eta horretarako bide esberdinak e, Internet bidez, gonekinbildua gmail.com edo eta bestela ere zuzenean parte hartzeko aukera baduzute telefona ontara deituta. Zero bost bost bederatzi, lau zortzi hiru sei sei bost edota hiru hoeta ondarroitik daituzkero 00ru hiru bost, bost bederatzi, lau zorzi sei, sei bost. Garkoan ba, improvisazioa izango dugula protagonista, eta gainera esan bezala hemen janaria edaria guztiarekin gabiltza, bera jekere gombidatuak daude gaur. <laughs> eta, bueno, ba, garkoan saio berezia dugunez, ba, bakoitzak ere ba, gustoko edo bat miratzen dugun emakume bat ekarrina izan dugu, eta bakoitzak esango ba, du berarentzako norden emakume hori. Azkenean kurtsu honetan zehar ere beste temporadaetan bezala ba Emakumeen inguruko gai ezberdinak landu ditugu, eh ba elkarte ezberdinak ekarri ditugu gurera eta ba, Emakume artistekin egon gara, kultura arloan dabiltzatenak eta gaurkoak ba guretzat ba, interesgarriak edo ba ditugu ditugun Emakume batekarreko dugu bakoitzak. Esta es la Iguana. Beno, eta nor hasi nahi du? Txentzen. Txentzen, txentzen, Venga neska, animatu. Zenaz batera. <risa> <risa> <risa> ba, dibidez. Hoi <risa> <risa> <risa> anai no erente izaneko finbatek egin dako da bera. <risa> ba... Ekainaren lauean gaur zortzin ikusi alizango zenuten bezala. Ba, Clara Campoamor, ekarri dugu gure lagun badek. Aurrera ba, oiana? <laughs> bueno, ba, nik Clara Campoamor ekarri dut, berez Madrid da da. Baina Euskal Herrekin lotura ondia da duka emakumonek. Ba, batetik, e, hemen dagolako lurperatuta, donostian, eta bestetik ba, esaten dalako errepublika, bigarren errepublika, ba, irundik eintziola harrera. Eta gainera, aurten, bago ba, berrikuntza bat irunen, eta da, bere, bere izenatuen kalea lortu duela irengo bilgune feministak. <tos> ba bai, berarekin eta inudekin batera. Eta baita... ¡Ey! Eta yazco ikasturtean dolores alis, vaya ya... Kaleizen degia, irabazten egia. ¡Ey! Ira, ba, así, irabazten, Ira irabazten. Ira metira, basten. <risa> bueno, jarra hito <Duber>. a <risa> ver. Ba, campo amor... E, Meredzi garren mendeko emakumea da, baina bere gara irako oso, oso aurreratu da zegoen eta oso borrokalari izan zan. E, zehazki, mila zortziron da largo eta Madrilen, esan bezala. Eta bueno, ikaske bai, eta kalbo batera utzi bar izan zituen, etxeko bueno, problemen gatik, haika hil zitzaion eta etxean ez zuten dirurik, eta bueno, ballanean hasi barri izan zuen oso gazte. Baina, ja eldutasunerara iritsita ba zuzen bide ikasketak egin zituen eta eta poliki politi, politika mundura saltu egin eta baita feminismora ere. Eh garai horretan, bueno, ba esan bezala 1130 inguruan zan, garai horretan emakumeak aukeratuak izan zitezkeen e, senatu eta gortetarako, baina ezin zuten bozkatu. Hala, paradoxia. <risa> <risa> eta ba Ba, hoi izan zan berae borroka eta bere egina lei esker, ba, lortu zan eh emakumeen bozk eskubidea. Se echalo axoan, si zen orduan, edo? ¿no? Bai. <laughs> <Deiro>. Eta hola. <laughs> bueno, e izan ba bea lortu zuen Boska Eskubidea borrokatzea gorteetatikan. Bueno, pentsatzen e, emakume anonimo gehiago lagunduko zio dela kalean, ez? Pero hien pasa ez direna, baina bueno, ba, bera izan zen esanguratuena. Gaina, eh ezker mugimenduak etzion gehiegi lagundu garai horretan. Ba, bera, alderdikideen kontra jo behar izan zuen Klarakanpo amorrek. Baina bueno, azkenean lortuzun bosketa oilira irabaztea, lortuza Boska Eskubidea eta Eta emakumeek bozkatu zutena, ba klarak onpomorrek bere bere lekua edo bere jesarlekoa galdu egin zuen. Beste para Beste para... Oixe? Oixe? <risa> <risa> <risa> Me bueno, boska es kubideal, eh lortu zuten emakumeek mañana estote españolan etzun gile giro, ze gero ba altxamendu faxista iritsi, frankismoa urte askotan ez emakumeek eta ez gizonek ere ez zuten bozkara gozkubierik. baina, Ba, mazazpigarren urtean ba, berriz eh, ez diogu demokrazia izena jarriko, baina berriz bozkarako aukera hoi iritsi zenean inorketzun zalantzan jarri emakumeek bozka eskubidea zuten edo ez. Eta hoi, ba, Klara Gampoamorren alegin nahi esker. Eze Celso Duarte! Ieha! Ez zuten nahi, ez zuten nahi, alaitze eta maide elgurean egon gaurkoan. Zaki zerratik! nori emango diogu musu handi handi bat irratitikan. Zint zin zin zin zin zin zin. Nola da hori laiz eta Maiderrekin nortikan jotzen. Ola, xa? Hola? Hola. Hola. Hola. Ze? Arretsaldeon, zu moduz, hori da ongi. Ongi, zure presentziarekin asko sobe. Asko sobe. Jaquiña. Jaquiña. Eta non daude Mari Carmen eta berekolegitik? Ba, bera, dira, aurreko aztean ez eh, egiten zentzen hauten mediotan eta arrela, egin zelzo autobuz batek intzun salka, aizu baten kontra. Eta, bueno, ez dira hil, baina, bueno, hor daude, larri-larri hospitalean eta, bueno. Udaren bajan. bajan. Bai, bai, bai orangoz bajan, a berre, espero dugu, a berre, izter zendatzen diren, eta berriz, zori, kaldeak zirimolatzen zimol, egotia. Bueno, te has pronunciado con piscina Vidal igual en plan Igual, es pronunciado con Igual, eh plan Spa, Balneario, Maduan Orida, orida Ay, no, no se lo movía, Jot Eh, se ha música ahorita Joder Bueno, content Súper Bai parte hartzea bermatzea compromiso en plan político, para que así. compromiso político. Claro, compromiso político hacia gonekinero miedo. Vale, en directo, ¿no? en directo hurrengurtean parte hartzeko, claro, ahí está. Totalmente, totalmente. Bueno, va. Por segundo, quiero que te guste Mauritius y León, ¿tú te guste? Por supuesto, Vai. por supuesto. ¿Casa que ya con tú te comentaste, o sea, que te la música en plan tope? ¿Eguna animadse? Lo único que te guste es que te en sintonía, con las sintonistas no te guste. Larogeita bederatzi puntu zazpian, gaude. Bua, bua, bua, bua, bua. Bardoz bat apuntatzeko. <risa> <risa> a ver. Ez dakaz un balde <risa> ikortik? Ez, <risa> <risa> aure, aure, gota, gota. Larogeita bederatzi puntu zazpi FM. FM, bale, oso ondo. Eta vale. gaurkoan bakoitzak gure makume... Ez? Bai. <risa> ez dakaz du makume gogorik? Eh, ez gaur ez. <laughs> <laughs> sí, sí, Guneropila bat, eguneropila bat, baina on gaur. Normalan gaurrez, gaurrez, gaurrez. Gaur. Bueno, va, ba, baina listo ya et. Tío, miren, lortu dugu urrengo urtean, hau gainera grabatua geratzen da. Ja. Eh. Yeah. Eta gaur. Gaur. bueno, ondo bat zaigu, bakizugu eta teknikoa, teknika ez da bil. Ez da bil, zaiz, suerte edun. Eta bestela jaisten dugu erriotzak.infotik, eh? Aita. Aita. .info. Tan, tan, tan. Orida eta jartzen diogu baineta berriz, esan ez zure konpromiso hartu du el gurterako. Hemen. Claro. <risa> bueno, va, mi jefe. Bueno, la cagando tagaticando. Mucho, Bueno, a ver, yo le hice un rato y creo que eso. Pero esto es <risa> de ella, qué? o sea, Claro que era pobrea, <risa> Telepatia hori ni kezu dominatzen eta. Ez dugu dominatzen, baina mulki bueno, talguiena o sea... plantea zen, eh, Olasko, eros batzuk 781 m, metro, Ya. Yeah. Ya, yeah. pues vaya, ya está, anaitso igual batzuk. Ori si Mari Carmenengo Mendiotako bat izan barkoruke. Bai, bai. Bai, bai. En fin, Konzi. Bueno, no es mera tu era la cosa. Ausoanivillico Alzara. Eh, Ausoanivillico Alzara. Eh, bai. La <laughs> vale. Pues eh, de aquí eh txitxiko Vale. Vale. Um -huh. mm -hmm. no? <risa> plana, orche guztiak, zaret, ausa, Orberna, Sorpresa. Dale, <risa> vale. Bueno, Venga, Nina Simon es zuretzar, politori. Bai, muy chugo. Muy chugo no home. Bai, bai. Eta orain beste emakume baten inguruan hitza aingo du Guteriko batek. Miren. Pero pasatzea. Baia, ni gabe nahi ere gezu, bai bai, sinestu dut, berak eimarzuela. Bai. Ni ez da abitua yanakartu da hotsa, hitza, bai, oso Bai. Eh, bueno, bai gaurkoan bai igual fiska tipikoa da, baina Frida, kalo ekarri nahi nuen onera, ba, ba du kalea. Baina, <risa> bueno, lehendek vale, ez dagoa kalerik, baina... Zagitu bat, ezer ere aurten... Ba, bueno, illa esan datuetan ez naiz zoa bila, eta ez dakit esaten ze Zein urtetan jai ozeden, baina... Ba, men... Miren, ze fundamento, ingo dugu klasa enbezala prestatu duzu. <risa> baina, da, sentimentalki nahi nuela ekarri nera, ba, gustatzen... Esan, esan dezaket, ba, zer gustatzen zaidan, eta... Magid orrigarren mende hasieran jaioztela, ba, bueno, esakit, suposatzen dut askok berbera ere filmarengatik, zaudela urte batzuk bere bizitzaren inguruko filma eintzen, ba bere bizitzaren inguruan gehiago dakizutela, baina ba hori gaztegaztea zelarik, ba stripu batean, ba Bizkarrezurra eta eta aldakak txikitu zituen, beraz, ba, ondoren ere bizitza guztian zehar risugarrezko arazoak izan zituen eta baita matasuna Ba, ma izateko ere, ba, zuen lortu eta beti ba, bortuak izan zituen, eta bueno, ba guzti horrek ere ba, ere agintzuen bere obran. Bera, gainera, ba, Mexiko momentu hartan ba, artisten eta mugimendu oso indartxu bat zebilen, eta ba, ere iraultzaren ba, inguruko ambiente hortan, Diego Riberarekin ezkondu zen, ere, artista zenura, eta behar bada behar ere, eta malez gizoneskoa izate orduan, bera ezagunagoa zen, nahiz eta gaur egun, seguruen nik fredakalo gehiago, behar bada gehiago baloratzen den. Eta... Eta beritazak, bere bizitzaren gatik, azkenan bere obrak ere, nire bon, eta duintzat oso urbilak egiten zaizkit, oso gogorrak askotan ere, baina koloreak erabiltze ditu zutxuki eta ba, bere sentimenduak nik dut oso agerian jartzen ditula ez, eta gero ba gainera aurten lagun batzuekin Madarillera egin nuen bidei batean mm -hmm. da e, Madarillen emakumen liburutegi liburudu dendagatu bat batu genuen libreria Las Mujeres, uste bat izan edoela original izena <laughs> Ba, bai, bai, ari asango, bendagarria guztiz, e, Puerta del Sol orain, hainbestentzuten nahi den Puerta del Sol oso gertu dagoen denda bat da, eta, bueno, ba, egun guztia, bertan, pasatzeko moduak, modukua. Eta, bertan, ba, nik fridakaloren, ba, diario pertsonala, eren eskuizkrua, edo, bueno, <laughs> ero eta pasada da, ze, bueno, ez dakit, puntu batera pixkat, Igual ez dago da oso ondo ez, Frida Kalok hori etzuen inoiz publiko egin, eta azkenean, ba bera... Ba ez dago, bat ere ondo. Ez dago, bat ere ondo, <laughs> baina benetan gustokoa balima duzu, ba bera gehiago ezagutzeko eta ulertzeko, bera pasada bat, eta, ba, eta zer ere marrazki pila-piloa ditulako diariak. Hainaren aurkeia ikusi bardu zuen momentua. Indignatuta dago. Habe, <laughs> ah, ez. Ora, ez nalara, indignatuta euskara? Eh, suminduta. Suminduta. <risa> Suminduak batu dira, forta del sole. <risa> Txalokari Ordu gainara eskuak ora. <risa> Gormutu enantzea. <risa> dago akitaz dagoela, baina benetan, liburua eskuetan hartu, ze daitu zidan urrundik, Eta pixka beiratzen hasi nintzen, esaten ziren, mireen, mireen. <risa> <risa> bai, horrela, eh? etorri, etorri, mirela, etorri. Baya. Eta nire lagunetako batek, ba, asko kontrolatzen dela ere olako liburuetaz eta dokumentoetaz, eta esantzian boa, liburu, liburu onta zaskoitzei indiate, pasaba boda da, ondotik beste neskaba pasatzen eta esantzian merezi du liburu hau ere benetan oso ona dela. Eta ia... Eta ia... Eta ia... Eta ia... Eta ia... Eta, isk... Baina, bueno... Ba, al xortxiki bat... Al xortxiki bat, bere... Pribatasunan... Pribatasunan... Baina... Bai, oza, gustiz... Baina ez dira... Eh? Baina, ze... Oza, bera naiko... Ez zun, naiko, jende hori... Baina zer gati eh, Ba, konxideratzen delako, azkenean... dokumentu historiko bat... Ze... Se... <risa> Es, esan ja nai ez da diario bat gaur, jeki edo ez dakin horrekin ligatu dut ez poesia da no baina igual bere barne poesia bai, ez badu eh publikatu zitun beste obra batzuk ez eh? bai ah, baina bai, e, da errespetu falta bat eta gainera hilda dago eta zein du bere burua defendatu asko As, bozetoak dira gero publikatu ez ez badu zure hor gainera men konfesatzen nahi naizela es mochakatu vale Ez, baina ez azure rua ez du ah, publikatu bai, edo bai Es, es... A ver, es tu no se irá a cura y te irá es rosa. Bueno, te apunto. Que te irá a pues daquitos, o fijo de eso interés grande. Vale, cosa dago que no va a es que, claro, eso ganasteada hace filmina que dirá, claro... Tal kual, diarioa azure eskuten neukiko gaztenu bezala, ikusten duzu papera, koloretan, gizugarrezko kalitatarekin, marrazki piloa daudelako, bai, horrela betu agin ara ikusten gara. <laughs> <laughs> eta, gero, badago bigarren parte bat liburuaren non, e, aditu batzuek, analizatzen duten, bai bere marrazkiak eta bere idatziak, baina, bai basatu dute letra motarengatik gatik, ze kolorera biltze zituen, beren bizitzako zin momentutan zegoen, eta nola, joan zen ere ikasten, ba, duai hori azkenan ba, espresatzeko ba, pintura eta idatzen bitartez ba, bere sentimenduak, eta pues, ori, trazoak, bogorragoak... Berak, inoiz publiko egin ezintuen sentimenduak analizatzen jende pila bat, bai. okerragoa da, braindikan. Osa, no, ezki gainera ba, izena jartzen bere ez duari. Hmm. Bai, egiten da, eh? pertsona haifo askorekin, eta horrela, baina berak ez baz ez bazitun publikatu nahi izan, leti, mm. ze? Begiratzen nahi, supergaizki. Interes garria dela Oso Ves, esan du baiet Bai, seguro Seguro interes dela Baina, envera que ez baditu publicatu izan nahi Bañera oso consciente hazen, eh Makumea, o egiten zu engustia Bueno, bañaila dago des Eto txin ez du paquetan Baina Joder Baina nena zernetuzi liburostea Venga Baina Esu zilibibro konten Bueno, segui, segui kontatzen Frida Kalori Ez, Zabai. ba, hori zen Ez kena <laughs> <laughs> Frida Kaloren inguruan Agian ere, da, komentatzeko Ba, noiz baiten, da, geneukan ere Ba, Frida Kaloren Obra guztiak E... Ba, lagun batekin ere, bai, komentatu nuen, hau. <laughs> e, ba, beti, aztertu izan direla, e, bere eta bere esan arteko harreman horren inguruan, ez? Eta badago bat aurrekoan topatu genuela, e, bueno, topatu nuen, Patricia Maiaiok idatzia du, eta bertan aztertzen du, eta, bueno, pixkat kritika egiten du, hori arte nola analizatu diren fir, e, Fridaren obra guztiak, eta ez bai inguruan, ez bere senarrak izan zuen bere gaixotasunak izan zuela ba denboraustean horialde baterak enduta ere bai ez ta bueno ni ustut ere beste parte hori ezagutzeko ba interesgarria izan daiteke la naiz eta ez da irakurri horidik baina bueno eh gita nobesionatuta eh fein frida cerrekin bere buruarekin ez eh diorekin bai maitasuna Bere gore, bere eta bere gorekin, gortzarekin, eh? baina Diegorena erena ere da, oza, sea, azkenean... Ez, ezke ez autorretrato pila bat ditu. Bai, bai. Oso, esanguratxua da, eta Pia, baina da, auto, autorretratoak pila dira, bueno, ez dakite, ozan ere... Gogorra. Palean, bai, baina gogorrako zapiskatazkenean ez unpok autodestruksion, ez? Bai. Bere sikeari, ere. Baina gara aldi du paisatzeko paisaiekin indirela... Ez, da guzti izkontrakoa, paradisiakoak, dira dena gauza eksotikoak, eh, animali bereziak. Eh, zake, Diego azkenan ikustu dut, erabiltzen duela pixkat figuratibo moduan bere desio eta gabezi guztiak espresatzeko, ez? Ez es, es, dakit, gero adibidez, Picassook izan ditu bere amante guztiak erretratatuta, eta ez daztertzen Picasso bere amanteen ibilbidearen inguruan, baizik, eta bere ibilbide pertsonalaren inguruan. Eta ez Frida Zergatik, azken puntu... Osa, beti... Eh, Pab... Eh, ui, Pablo... Diego Rivera-rekin zuen arremanaren arabera aztertu izan den ere. Bueno, kotilla ere, liatuzten troskirekin. <gülüyor> hori... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Musika honekin ez <ezitzu>. izan da. <gülüyor> Egun horako jartzen du ahai. Ez, hori pelikulak esaten du. Ah... Bai eso las cuernos. Sí. Qué fuerte. O sea, a, ver, a ver, datu hori. Oso Bearrezkoa da Fría Caloren obra eta utzi digun artea usi. ulertzeko, ¿estos os kierekilu? Ez nahi ulertzeko se la... kontetsu ta misicen, eh. Eh da, eh, ez, eta... <risa> <risa> ez da hau. Ba, adibidez, kuadroak eh, denbora asko asko pasabarriz antzuen ez eh margotzeko despilu bat jarri zuen sapailan, eta horrela esan dugu ba, autorretratoak direla gehiengoak ba, horrela margotzen zuen bere da, igual ez du maizu edela mizu egin martzen hon egin martzen hon egin martzen hon egin martzen du marikarren ensekzio <risa> <Eskerak> maite duzula egin martzen hon generada ez dari identifikatzen eta guia da hori da dela. Periodístico. Periodístico garrantzeko mendatua. Asko sanguratsuat, bale? Eta ponteja Trotsky. Eta Hestensen traje tipikoekin. Eta hori <gülüyor> Piskaten behar da Egin zen erri inde jenen alde <gülüyor> Egin zen ba hori aldarrikapen moduan ere bai Eta bueno Eta ba, esan edo mugimendu feministaren zatera Oso ikono garrantzitsua izan da ba, Piskat hori ez Makume estetika Gorduan zegoen patroio Ekeretzitolako jarraiten ez Bera ba, jazten <gülüyor> <gülüyor> Ja, bale Eskerrak latxe ematen ziztule la Irretuan nintzen egiten <gülüyor> Ja, Ja, hartuzies ez gureko puntan. Bueno, venga, beste bat. Bueno. Se famme al río. Tapam. Neinzutan bueno, arregarna beste ema komo interesgarri bat da. Mexikarra bai, bai da. bera ere, Lila Downs. Eta dibide ez herri indigenei ere. pixka bat eh, ginoa edo. Eta egiten Mexikarrez jantzten dare bere kontzertu guztia eitan eta... Eta oso ajorula Eta da Por que muero de frio asaio hau ezin izan ez ezingo zen posible izan gure koresponsala gabe dorneku hau badornako du zermodo dos ah, Ondo <laughs> Onda, kaixo Bai bai Urrutian zara edo eskualdetik zabilts Ahora eskuela nago Joia jo bai jeni esku eta ja bilbon horrengo urten egon gunei Eta zermodo azterketak Bai De tuya su mirentia edo no lo duzute Esu handa, aprobatuta Esu bera aprobatuta, bai Baina, eta badakitzu gaur gure azkeneko saioa dela Pena, segun gozea? Ja, ez bai, baina Baina Baina, baina, Uda hartzako begoekin ere, bai Eta prestatu duzu emakumeren bat? Bai, nipen txotu Bagoen zentxeten baztantez, e, bazkenan emakume dazko ba, artista gire, eta ditera bat ditugu ba, familian edo historian zar, ikustu e, dut askotan horretzen ez ditugun emakume batzuk girela emakume zentzilariak ez, eta bagoen artean ba, asko daudez, baina komentatuko nuke bizikoa izen azuna ipatia, eta ipatia izan zen, ba, laureun garrin urtean gutxi gora bera, ba, izan zen emakume filozofa eta zentzilaria, Eta ipatia benetan izan zen ikono bat ba, eh, jakindurian da, eta bat jere balandu ba, zitun algebra, geometria eta uste dut fizika ere baztofizika. Eta hiti baizugarria izan zen, eta baitera alde ere bada, azkenean ba, eh, kristau tasunari kontragin zion ba, ikono bat ere bihurtu zen, zera azken finean emakume hau kristauek iltuten ba, lapidatuta ba beraz ordentat emantzuten eta hil egin zuten multzo bortzitan, ez? Eta ba ere badela zienzian ba, emakumeren askatasunaren ze ez duten ezetzen inoiz ezkondu, ba, emakumeren askatasunaren bai eta emakumeren bakistatasunak beregana izandun eraginaren ikonoak, ez? Horrei ba, kontra egiten diren lehen emakumea beintas datura hartzen đuenez. Ba, horregatikan hautatu dut ipatia emakumea. Mhm. Has interesagarria gainera, ez? Pelikula, azkane, ai, pelikula bat egin dute orain dela, ez? Urte pare bat edo Amenabarrek. Bai, entutemai agora hori da. Bai, lanen ageri den moduan, ba ez dakit benez benetan pelikula nasaten hori aur, e, uh, deskubrimendua egin zuen berak. Pelikulan dio berak titulua e, sistema heliocéntrico dela, ez heliocéntrico, baixo bueno, hori ikuste kedako, baina bai lan asko egin zuela. Hau da, jende oh. ezin zialan edentzat, esaten zuen guk egiten genuela eguzkia gure inguruan buelta, eta ez dure arte pentsatzen bezala lehantzizo eguzkia gure inguruan zehiela. Bait? E, bai orixera. Ai. Oso ondo, oso ondo, lanza. Zerarro, zerarro, zerarro. Zerarro, zerarro, zerarro. Zerarro, zera, zera, Triston giroa dago hemen. Dazkagu patatak eta edaria. Ahem, <risa> <risa> <risa> ba. Zerpena. Ja. Ja, esko alde mali honaltzen hemen, ez. Ba, bai. Ainezien eta dagoz, ez, <risa> proposa hemen ahimondik dute gutxugarabera? Ba, orain arte. Ata zuen zun, eh? <risa> <risa> <risa> <risa> Dala, nagoita bederatzi puntosazki. Durazkeneko deia galdetu. Du. <risa> <risa> ah, orain arte, baina, ba... Eh, Mirenek Frida Kahlo egindu, Oianak Klara Kampamor, eta... Ah. Ya, listo, momentu zela. Eta zuk ipatia. Bai. Ah, osa no. Ah, eta... Ah. Hortik kantineraren bat ez izango inguruan, ezta? Nola? Kantinerarik inguruan. Zerren inguruan? <risa> <risa> <risa> ez ez zu kantinerarik inguruan. Ah, bueno, horrendik ez, nago kantinerearen bidean, bai. Oh, hey. Kantinera bidean? Horendik ez ditzi bere gana. Kantinera bidean eh? dornako, kantinera bidean? Bai, <laughs> kantinera bidean nago hori. Horendiz, <laughs> er, e, beranduna bideko guztietara beri bezala. <laughs> Baina, bai, berezulit dornako aurtengo karti, a, artilleriako kantinerakin. Baina, horrendik anean nago berekin ez. Bueno, bueno. galera kuriosen bat okorretzman zaigu daituko, lasai. <laughs> <laughs> <laughs> Neba gutabea nobo deitu berekin egongo naiz. Oso mi. Bene va. Ba, ez da ba, kit, tornako ba, Zerbaina ya no bueno, e, urrengo urtean hartuko duzu compromiso político egonik ere berarek, ere eh. berorekin. A, no que vaya a tener yo tema de sostener Bai. Ondo, ondo graba tu adago eta gero herriotsak.info entzunanak go da udena. Eh. Bai. <laughs> Bai, bueno, besta dik, ere bai gorkoan emakume bai, asko daudela komentzatu zitezkenak eta, bueno, babatu hau tatu bat zenez bai, bai, hau esan dudala, baina baina, bueno, hor egia 1000 milik eta milik emakume da daudela ez, eta ez, baina publikoak, baina nixu garrak izan txerenak ba, eta, bai <risa> <Ori, da>. eta bai, esateko bakarrik Eta bai, narte angu Txale, bai, bai, Venga. Bueno, a mi eskerro, dornak, uberto, esala. Plazer bat, surekina. Un di, un di, un di, un di. Un di Eta ira, urria, me tarda. Animo, esta haber urre Eso, eso es eso. Crítica zorrotza, crítica zorrotza. <laughs> es, hemen crítica constructivo, hake, eh? destructivo, que ser, dornak. Es, es, noski, dios, ongi gula, eta haurendiko, gote, inez, aki gula. Oso, ongi. <laughs> Ekaim. Eri. De de amenazan, mucho mi hmm. bat. Si? yo. más lindo de yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Tengo alegría, yo te de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepa, papá, papá, papá, que nunca quise así papá, Que mi vida comienza, papá, cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana, un trapo no Ka bestia u benetan, es. <tose> Irbai. Bueno, ni etorkinen hala ba naiz horregatikan akasa. Bai, eh, ni ere baina bueno, uste. Uste Pepa Flores da. Ah, Marisol. 100 milida comienza. Cuando te conocí, a ver, seña, es Sagutaroxico diguzuraio Noiana Etxeberrietan da, <tose> eh. <laughs> Nire teknika erabiltzen oso ondo <laughs> baina. nik justo Dornakuk hitz egin du Ipatiaren inguren eta esan du, es, ba, nola amaitu zuen berak eh lapidatuta hil zutela, sorgingia kontsideratu zutelako, eta justo ba, sorginen inguruan hitz egitea pentsatu dut ere. Bai, pentsatu nire amaren inguruan itzaitea, baina jende guztiari denez hitz egiten kanpoko jendeak, pues writers, ez dut itzen go nik bakarren nire amataz eta ordea bes pues, sorginen inguruan. Hm. Sonado, sonaba, ya no. Ya bai, bai, ya garen ez orrelako emakume eta <risa> igual eh? da frea <risa> baino, baño garrantsitua goa. Ah bai, niretsat bai, sin dut Baina, bai, bai, bai, barkatu. <laughs> Noski, o sa, gure ama eta monak dire o sa, jendartea ulertzeko eta konstruitzeko horren fundamentala fridakalo bezala. Kuadroak egiten zituelako, bere amak fijo egiten dituela, gauza milaka gauza aportatu dutenak ez eta kontsideratuak ez direnak, baina naskozas garrantzitsuagoak. Fijo. Zio. Fijo. <girrisa> Me va a salir la lagrema. Benetan, bai, bai, bai, bai. Bale, bia, bai. Bueno, pues nire amaren inguruan itzein gozut. Oh, nire oh, ditu zorgiña. <girrisa> Baina entzik, ojalaz ura ma hemen entzuten egotea. <girrisa> Ez duzuzte, bale, ere, pues txibatuko gara. <girrisa> bueno, pues nire ama silbi duizena, eta frantzesa da. E, mila bedera zirendo, berro gaita meretzian, jo me he benidokon la txuridai, kasi dut hondo. <laughs> e miren, no? e, mire bizitza, en, zi, bai, emire, emire, berro gaita meretzian <laughs> jaio zen, Frantzia iparraldean, Fourmin esan nahi duela txingurri. Fugmin? Bai. Bitu. Bai. Eta, ba, bera bost seme familia bateko neskari gaztena izan zen, eta orduan, ba, gurasuek ez etxean geratzeko ba berai eta beraiek zaintzeko pertsona, bueno, familiako azkena izan bar zuen beraiek zainduko zituena. Eta orduan berak e, irakasle, magisteritza ikasketakei naiz zituen, baina urruti zeuden ez herritik ez uten utzi ateratzen eta erizaintza ikasketak egin behar izan zituen eta erizain gisa lanean zegoela ba niraita ezagutu zuen eta Ba, emendi hor ba, bere herritik ospa egitea erabaki zuen, eta ba, onet etorri zen, ondarri bizitzera etorri zen. Eta berakia ja, hori, ba, hemen zegoela euskera ikasi zuen, iruditzen zitzaialako, ba, emengo izkuntza izan da, eta nik erabiliko nuen hizkuntza izan da, es, nirekin komunikatzeko beharko zuela. Eta, ba, ez dakit, niri beti... Arrigarria edo bueno, iruditzen sai da na berak utzi zuela bere familia guztia eta bere gauza guztiak eta ba ona etortzeko lana utzi berri izan zuen ezbaitzuen ino hermen inguruan eta hondarribin ere oso gaizki hartu izan zen alarde mistoren alde zelako hasieratik eta orduan ba berari esan zioten hasieratik alarde tradizionalaren alde posizionatzen bazen herriko iditargia kontzeeratuko zutela eta berak esan zuen asiratik bai alde zegoela, eta orduan bat beti ba bat ere ondo sentituen darribin, eta orduan handik ospa egin genuen, eta urruinean bizi gara orentxe. <laughs> eta hori da nire matxo, eta gaur egunen dago etxean bere baratzatxoarekin, et eta hori, eta orentxe e, minbizia bat dauka bularrean, eta operatu behar dute ostegun honetan, asike berak ere bai merezidu, ez? menalichat du diga ánimo pilla la vida es una tómbola tómbola la vida es una tómbola tón tómbola de luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola Tón, tón, tón, tómbola Encuentrar un amor Tómbola En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte no... Bueno, ba, ni amaitzeko Bi bertxonai lotuko ditut Eta microadakat, beraz Ezin es duzite, zer komentatuz En ez dizkizu etigoko Uuuu! Uh, fuera, fuera! fuera <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Beno zalantzak nitu nire egiterakoan, eta zintzi laripia bat, e, eta horrelako kontuak bilatzen egon nintzen, baina gero, e, azken finean, nik ere, oian abezala, nire bizitan osa izan den, nire amonareien inguruan itzegitea bentsatu dut. Zer emakume oso usarta zen, eta e, berarekin mali <laughs> pelikulak ikusten nituen orduan, Max Mixa egingo dut eta Rosa Prietoren inguruan eta Pepa Florezen kiina maituko dut, bai. Menon eramona mona, oso sentimental, jartzen entera monazitzea getarakoan, eh? Baina, nera mona, Rosa Zuka nitzena eta Balde Peña zen jaio zen. Baina, bai, bai. Herri polita. Herri polita. Eta... izugarria. <coughs> Beno, jostuna zen eta hogeita ama piko urte gutxirekin alargun geratu zen, biseme alabakin Guda pasatu gazte-gaztea zelarik eta bueno, bere anaia gartzeleratuak eta bera eta bere aizpei erritikan ba, e, bueno, aceite errici noezak ito sondan edo esaten zen Es que ez non pega nada esta musika Tun bola, tun bola. Egan bueno, arazi zieten, hori bueno, bazure gorpuzan nahaztu eta ez da egiten zuen, eta hilea bueno, muestu zieten plazatik eksibitzeko, e, gero baita ere e, udaletxean, ba, Franquisa Maitagarriak ere gauza guztiak lurrera bota eta bueno, berai beude 12, 13 urte zituztenean, ba dena jasotarazten, zieten eta holan nahiko gogorra izan zen eta bueno, bereanahi bat hiltzen ere guda garaian eta e, guda eta gero ba garailatzak pasat zituzten batez ere lankontuengatikan eta diruarengatikan, bueno, nire e, aitona <laughs> ez bueno, zertan lan egiten soilik emengoak badakite. <laughs> Beno, zen, Eta ba eskondu ziren, bi seme eduki eta nire aitona zertu nahstu batengatikan hil egintzen eta orduan eramona bere etxea e, bere etxeko gelak alokairoan jarri izan zituen, josteaz gain zeren ezin zuten e, atera, eta beno, e, almagron bizi ziren ordurako, almagroso ezaguna da antzerkiaren inguruan eta beno bere ethetikan ba, pertsona ibarriopinto de xente pasatziren, eta baino nortikan ba, moda fama bukatu zen, posgerra oso gogorra, eta aurrerago ere, e, eta nera ma e, iparraldera etorri lanera, eta gero ora nere nere amona ere, eta bere adin elduarekin lanean jarraituzun, eta hemen iparralden ere, harrain ba, fabrika batean egon zen lanean, e, bueno, edo, denbora pila bat, naiz eta oso heldua izan, baina egoera naiko prekarioa zen, ez eta eta, bueno, ba, edo, zakit, dedikatzen dira eta txiki hau, ez bakarri nerekin Marisolen <laughs> ez duak e, dena pentsatzen dituen gauza asko berarek ta, zikasi ditu dalako, arratsalde pila bat berak ezagutzen ez duen, izkuntza batean nere kontuak entzuten zituelako eta, bueno, ba, pixkat e, burua, irekitzen irakatsi didalako, eh? Eta bueno, hiltzen eta an eta bueno, fal falta mota izan dut beti, baina hori. Eta hori ikusten genitzen Pepa Floresen, ez daketaz, pasako gara, vale. bolador. Jarriton volador. Esto ha dado a su bermote. <risa> rieto <risa> Joder, es que ese está etorkin, o sea, oso usartak ziren e, eh? Pasada bat. Pasada bat. Baga, baga. Doa, internet. <risa> <risa> <risa> Estaba <risa> <risa> Osoan lai utzi gaitu zu. <risa> <risa> Gure festa <risa> geroa. <gira. risa> <risa> Xautu duzu, ditabatean. Benetan blokeatua dago. Benetan, izaiten duz marisolin inguruan. Bueno, ba, Eske que... <risa> frankista. <risa> frankista egitzen <getu> zuzaitu uste. <risa> A ver, badoa, eh, badoa. Nik nira monarekin ere Pepa, eh, Pepa Floresen pelikulak ikusten dituen. No rees, no rees, eh? Nola ze? Zine de barrio. Bai. <laughs> Eta Marisol, bai. Oricusten. Oricusten. Oricusten. Oricusten. Ba, bai, bai, bai. Nik oi oparitu nionea ba. moñai behurtetan. Benetan, etxu niño ikusi? Ba, askotan asko gustatzen meñan gustaren beti ikusteko. Baina, <tos> uste diltzala jakinga bepiriara biltzen, ozake, zertako. Nik <geles> nera monari maripopin soparitu nioz. <laughs> baina eta berri ikusteko. Es que ez dira mona da modernoagoa. Iberkatu, um, ez ez da da pelikulari ere. <laughs> <Mena. tos> baina... <Bueno. tos> modernoagoa da. Fantasías betarik. Oso ongi, baina, bueno, pues Pepa Flores hau, dirudien ez, nahiz eta franquismoan oso erabilia izan eh, bere irudia Be 58an jaio zen Malagan eh neska hau, bere topatu zuten pixka bat, no bueno, kaletan nabesten zeguelako eta horrela berez zen rubia, eh opa, jara, plan teñituta. Bueno, bueno, bueno, bueno. Se van a caer todos mitos, Llorente. Ese ese rubia go bezala. <risa> <risa> Esen rubia albina <risa> <risa> <Dena>. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, Manuel Goyanes topatu zuen eh Feria del Campo Corre la corre batean egin zutela eta topatu zuen eta oso esplatatua izan zen bere irudia frankismo garai bustean. Bañon, Bañon. Aundi zen Marisol gaizki pasa zuen Pepa Flores. Uh -huh. Gaizki pasa zuen zeren arabezaro amaieran zeren aurra izatean behartu nahi zuten. Ah, pizka bat, mantentzen irudi hori eksplotatzeko infantilizatu naizute. Bai, claro, claro, claro. Claro, Eta, baina bueno, baina le salió el tiro por la culata, Franco Estari, serene eh Antonio Gadesekin Jaiozen, o sea, Jaiozen, esconden. Esconden que aquí. Oye, dato relevante da, bere bizitza, bai. Va, va, va, ser bastante comunista. Va, piñan, igual veré, va a ser en Es, es. O sea, es público aquí. Retroalimenta tu sean, si vaya. <risa> Le he la cabeza, ¿eh? Quiso nada, ¿qué me ha Eh, eso sea franquista. O mare nostru, tan azur de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo, un te quieren... O con... sea, es que, añera bultera bate da de dena izan zuen amabos turtegrekin estresaren gatike. Ola, ola, ola, Eusk, es que fukak usada da adulterio, estatu bai. espainolean, claro, ni hori ez nekien. Pila bat prestatu zuen. Bai, hain dago horrein. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez nire dakizkidan, wikipedia, tit tit tit batzuk horrela, baina nahi nuen pixka betu. Zolte. Bai, bai, zolteak. Osa, banekien, eh, interviun eh, bilusiek agertu zela, eta kriston buma izan zela. Ba, Marisol denen nuegitako no aurra. Eta, beno, gero, e, komunismaren aldeko manifestuak sinatu, eta, beno, baita ere, garaian herri e, batasunaren inguruko, ba, eskuide batzuen aldeko gutun bat sinatu zuen baita ere. Ez? Eta, beno, bapiskabat e, aukeratu dut, ba, hori, e, ikusten genitulako lako estoak, abestiak e, txikitan hor sartzen zitzaizkizu lako, eta ikusi bai ikusitarena azalarazteko piska bat ze nolako hasarpena haso zuen txiki txikia zelarik baino nola hartu zuen bere estoa eta igual bere senararekin neskonduta lenagotikan pentsatzen zuen baino publikoki adierazpena hondiagoak egin zituzten biak batera eta ba adibidez bere alaba Maria Estebeda badakizuten orden osore mm, esa bai, os aktoresa Argentinaen Jayover Jayover riso al otro zuen. lado de la cama a los dos lados bai rubia Horein, e, Dr. Mateo <tose> nateratzen <tose> da. Dr. Mateo. Ba, bai. Haidala, ah, ah, oi. ba. Hai, bada, leitxe. <risa> <risa> Ai, Mari Carmen. Gauza <risa> pila bat ikasten diregonekin bera, gero, nesak izagatik anezatuz beti. Bai, bai, bai. Etar er konezu. Kompromesu <risa> politiko hartzen. Kompromesu <risa> <risa> <risa> <gabatuta> politiko. Grabatuta dago eo iana. Grabatuta. Bai, bai. <risa> Holako kompromesu hartzen baitu zebeste duziak, jaka bo. <risa> Kont... Aiz du, emakumia. Eh, <laughs> kontua da, Kontua da, Marisol, orain malagan bizi dela bere moviditak ditu eta horrela, baino bizitza publikotik gustiz at dagoela. Bai? Artista, artista tximiztan, Marisol. Bai. <laughs> Zalbrin, lorto, ez gererti Estando contigo, contigo, contigo Me tiemko fali azkeneko irun minutuak e, Interventzi horik ez dituzten entzat, dira Us du ditxik Tzun, tzun, tzun, tzun, tzun, tzun Tic, tak, tic, tak, tic, tak, tic, tak, tic, tak, e? Hola Son duras, eh. Depelar, depelar. Ah. Lastiba. Buna, de e, beraien partez, <risa> kompromiso politikoa hartzen dute urtean hemen egoteko. <risa> <risa> ez. Bueno, ba, ba, unakin guztiakin, bi minutu geratzen dira saioa maitzeko, eta, gu, pues, esatarena, ez dakit, argazkileaketaren e, erakusketa oraindikan... Ez dela egin, <risa> ez, ez, badago, egon badago, badago, badago, badago baina e, bosketa erriko ja atzeratu egin dugu, eta torren igandean izango da, mm -hmm. zabaltza plazan. Konterra bienti marea. <risa> Berdindu, seguraz egiten duen, antxeongora, eta bestela Luis Marianako galerietan. Eta hori ba, benetan errakastatxo izaten nahi dela, eta ez dut hori ikusi, pasa daitezte irungo <risa> merka <merkairunetik>, mendibileko <risa> merkatutik. Bertan, iparralde kaleko sarreratik sartuta ikusiko duzatelako. Ederra erderra da. Eta, eta, e, oza, jendea, loro egotea lakasita.erregen udaran tzea egiten ditugun proiektu eta ez proiektu eta behialdian inguruan. Uh -huh. Edo Facebooken. Zasamartzialetan ere, zehaz errimarko deu, ez? Ah, bai, e. Kusibarko? <laughs> Hori da, Zasamartzialak, Moskuko Jaiak, zerbait gertatzen bada er, erantzunak, ez? Jolak, tamalez, tamalez, tamalez, tamalez zerbait geratzen da, edo, bai. eta horrela, ez, eta... jarraitu hemen antxeta irratian, laro gaita bederatzi.sazpi Badakigu dara gu gabe tresteagoa izango dara, baina irailean, hemen izango gaitu ze eta bitartzean oso oso gaizki pasatzen ari bazarete, erriotxak.infon, saio guztiak berriro entzunalko dituzue hori, bai. hori da, hori da Desprontzodako piztinaen bestela. Kaipirina batekin. Kaipirina! <laughs> <laughs> Plazer bat izan dela, horretengo ikurtxan ere. Eta Ola. pila bat ikasi dugula, beste bain ere. Mm -hmm. Jende oso, oso interesgarria sointeresgarria zagutu alizan dugula, Ola. saio ni esker. Eta... Arrazoi. Tamia esker, antxeta irrateari, beraien infrastruktura medioak eta... Errestasun guztiak eh, emateagatikan. Bai, gure zorokeriak onartzeagatik. Hori eta beste urte urtebaiten ere hemen egoten utziko gaituzlerako. Netoren nereien. Hori da. Keros eta profesionalagoak. Jo, oh, bai, yo ya sido un alarde, <risa> <de> profesionalidad, <risa> <risa> un alarde. <risa> bueno, <risa> va, muy yo. Muy yo, un debate. Muy muy Me conformo. Con estar a tu lado. En silencio